«Так і підемо», – сказав Мирон. «Якщо ми наскочили на заставу, то наше військо десь близько». Він узяв сірого заповідь, і вони неспішно пішли через поле. Вряди ряди зупинялися, наслухаючи та глядаючись у пітьму. Чи не вигулькне де село, хутірець або ще якийсь знак, що підкаже Марусі дорогу? Так пройшли вони кілька верст то спускаючись у балку, то підіймаючись на узгірок. І знов прошкували рівниною, аж поки не побачили перед собою стіну, ще чорнішу за ніч. Стіна та виявилася соняшниковим ланом, на якому густо стояли сухі стебла, завишки у людський зріст. Продиратися крізь соняшничення вночі було не набагато легше, ніж через гощівські чагарі. Тому вони вирішили його обминути. Узявши ліворуч, небагато й пройшли, як раптом побачили по той бік лану червону заграву. Вона то здіймалася високо вгору, то осідаючи зовсім пропадала за чорною стіною. Там щось горіло, і швидше за все горіло багаття, яке хтось підкидав соняшникові стебла. Отже, там грілися люди, які, можливо, стояли табором. Але хто? Цього разу Мирон наполіг, що на звідине піда він. І, залишивши Марусю із Сірим, пішов на відсвіти заграви. Поміж шелесткого бадилля він пробрався на той бік лану, звідки міг зблизька роздивитися на людей, що зібралися довкола багаття. Причаївшись у густому соняшничинні, Мирон відчув себе зовсім безпечно, бо навіть якби він вийшов у поле, навряд чи хтось би його помітити міг. Біля нічного багаття люди не бачать далі, ніж падає світло вогню. А якби хтось його й помітив, то, напевно, не звернув би на нього уваги, бо він Нічим не відрізнявся від хлопців, які грілися біля вогню. Адже це були, боже, чого ж так зайшлося серце. Це були стрільці з його бригади, хлопці із третього куреня Данила Бізанца, котрий був Мироновим краянином, як і старший десятник із надітичів Ромко Панчак. Щоген при стрілецькій ватрі крикнув до когось, якщо не до самого себе. Шлях би його трафив. І це був, панове, найпевніший пароль з усіх, які коли-небудь чув у своєму житті поручник Гірняк із Дроговижа. «Серце дурне, вгамуйся, не смій!» Це був товариство «Найнадійніший військовий пропуск», від якого в поручника герняка стислося серце, а потім і горло. І стояв він один, як перст серед безкраєї ночі, під чорним бездонним небом, і не знав, куди йому спершу бігти. Чи до стрільців Данила Бізанца, щоб розпитати, де нині його корінь, де Станімір, де їхня армія, де їхня зрадниця доля. Чи бігти тепер уже щодуху Через соняхи до тієї, тієї? Тієї, що чекала на нього У двох із сірим, З якою йому лишилося побути Скільки? Хвилину? Дві? Скільки зрадниця доле Ти дозволиш побути їм разом, Щоб вони одне одного попрощали? Крізь ніч – Крізь пітьму, лише з його кроків, з того, як змінилася хода поручника герняка, Маруся все зрозуміла. «Свої? Так, гличани! – видихнув він. – Навіть моя бригада. – Ти наче підріз, – сказала вона. – Я рада за тебе. – Ти моє диво, я твоя наречена. Коли ще випаде побути у двох, зірвалося у нього те, чого не хотів казати. «Я й так з тобою», – сказала вона. «Я коло тебе буду завжди. Ти ж не загубив соколине око? Ні, воно завжди зі мною. І я завжди буду з тобою». Він мимохідь озирнувся. Поглянув туди, де світилася заграва, ніби боявся, що вона щезне. «Іди», – сказала Маруся, – «Іди та знай, що я біля тебе». «Гнідого жаль», – раптом сказав він, – «добрий був кінь, не муч себе, іди». Мирон узяв її голову між своїх долонь, хотів глибоко зазирнути в очі але бачив тільки тривожний блиск. Він хапливо та якось незграбно став обціловувати її лице, родинку, губи, очі, коси. Упав на землю капелюх, і це вже були гіркі поцілунки прощання. Маруся підхопила з землі капелюх, натягла його низько на чоло і скочила на коня. Я знайду тебе, Бігме, знайду, сказала вона, розвертаючи сирого. ми ся зустрінемо. Нелегіт, дуже гарячий вітер вдарив йому в обличчя. Сірий поніс Марусю в твердим польовим ціликом, об який дзвеніли копита. Той дзвін калатав на весь світ і бив Миронові в груди, тоді враз обірвався. Боже. Він же їй не сказав головного. Він же, вар'ят, не сказав їй того напуття, що хотів сказати давно, та чомусь не наважився, тримав його у собі до якогось найвищого откровення. Напуття, що могло поєднати їх навіть тоді, коли він загине. Не сказав, не сказав, не сказав. Частина третя. І пройдуть вони безмежним краєм. Крізь руїни сіл, дерев і трав. І, напевно, ти тоді згадаєш, Хто любов і мужність поєднав. Пісня Розділ перший Сотника Станіміра він знайшов уранці на хуторі Очеретяному, В хаті тамтешнього мірошника, Котрий відвів їм під штаб кореня хатину. Зноска – хатина, менша половина хати з окремим входом із сіней, яка здебільшого не опалювалася. Не такою уявляв їхню зустріч Мирон. Осип був змарнілий, знервований і, що найгірше, зневірений».